Idag den 26 juli så har vi med oss gitarristen ifrån Outshine, Jimmy Norberg. Tjena, det är då jag som är Jimmy Norberg. Jag är grundare och gitarrist i bandet Outshine. Och jag tänkte här nu när jag har fått äran att vara sommargäst hos Pairt Rock Radio, berätta lite om mitt liv min uppväxt, var musikintresset kommer ifrån, lite runt omkring eh, USA-ternéer och annat, och bandmedlemmar och sånt och eh, tänkte också kanske ha en liten annan vinkel på andra som sommarhästet, lite grann en mörkare del av livet som många går igenom. Eh, jag har varit igenom en hel del grejer vad det gäller myndigheter, vad det gäller eh, människor och andra allmänna, allmänna galningar som eh, kan ställa till för en och eh, liksom eh, berätta lite från ett annat perspektiv, att eh, saker och ting går upp och ner i livet. Men då tänkte jag att vi börjar med en positiv och glad låt som heter No Hope In Sight med Paradise Lost. Det var då No Hope Insight med Paradise Lost, ett band som har inflerat mig och Outshine genom åren. Jag började väl egentligen med musik och sånt redan på den tiden när jag, jag kom ifrån Småland. Då, kanske hörs på dialekten. Vi drog igång och började lira lite covers och annat när vi var en 15-16 år och då lyssnade vi ju på Lite blandat eh, musik och så va? Men eh, det hela började man började förstå att man verkligen tyckte det här var något fantastiskt. Det var väl när jag upptäckte ett band som heter Type Negativ i början på 90-talet. Eh, det är mörkret och mollen och det som de eh, står för är något som har påverkat mig väldigt mycket och även soundet på, på Outshine och de låtar och plattor som vi har släppt. Och. Så mycket ifrån där kan man säga har vi fått mycket inspiration för för allting, jag vet inte det slog väl någon form av eh, sträng i mig också just det här eh, lite melankoliska och, och mörka tonen för det är väl det som eh, någonstans jag vet inte, det skär eh, gött i själen och det, det är det som, det, då känns det att det verkligen betyder och, och känns eh, äkta på något vis eh, Vi drog gång som sagt Outshine eh, mitten på 90-talet eh, jag kommer ihåg, vi var ju den första var jag var i, eh, i i källare i, hemma i barndomshemmet och jag vet eh, originaltrummelsen då som var med han, eh, han hade inte ens pengar till eh, riktiga eh, trumpinnar så jag vet han tällde på egna trumpinnar när vi började köra då va? och eh, jag vet de här symbolerna det var ju sånt vi har fått från kompisarna och spräckta och det lät ju rätt illa och sådär men det blir någon form av sound det här för att han, han hade egentligen bara en crash som han slog på hela tiden och det har lite grann följt med hela tiden i i våra låtar vi stuket på som, som Outshine då kör då va eh, så det är lite kul det var redan på den tiden där vi började liksom det här och jag började experimentera och titta lite grann här med att stämma ner och mörker och så och någonstans så var det väl rätt omgående att man just med det, moll och durakord och sånt där att dur och den typen av akord och allting det här glättjade det det det känns mest deprimerande och det låter väl kanske konstigt men det känns som att eh, det mörka mer tyng tyngden, mörkret i det har alltid tilltalat mig. Och eh, det har väl gått som en röd tråd eh, i livet med det mesta man har hållit på med och saker och ting som har hänt och sådär. Men det finns något bit i det. Så jag tänkte faktiskt nu köra en låt med eh, en av med de förgrunderna som har satt mycket eh, av soundet i Auchang. Den låten heter Black Number One från plattan Bloody Kisses som Type A du släppte i början på 90-talet. Helt grym låt. Här kommer den. love with herself She likes the dark And on her milk -white neck, The devil's mother. Now it's all hollow. See, the moon is full. But well, will she trick or treat? Land number one. Type på negativ. Black number one. Eh, ett band som jag tycker som lite har satt milstolpe för. Eh, mörk, tung, hårdrock, eh, metal. Man brukar ju kalla det gothic eller gothinflerat då. Eh, men eh, ja, mening med det ju är ju att eh, just du använder det av mycket mollarkord och mycket tyngd och sådär. Någonting som har eh, alltid har inflerat mig då. Eh, om jag går tillbaka till min uppväxt, jag tror väl kanske också kommer se av kanske att eh, jag hade oturen att min kära far gick bort när jag var sju år gammal och jag tror väl också det påverkade lite grann med hur man kände och tänkte och trygghet och annat sånt här Och att man hittade lite ja såhär, tröst eller support i musiken och hålla på så att börja skapa och sådär och jag vet även då när jag växte upp så spelade jag mycket fotboll och sånt också bland annat spelade i till Hamsta BK i ungdomslagen där. Fredrik Gungberg kom upp i A-laget och då spelade i juniorlaget där och man märkte väl det att mitt intresse var väl kanske inte 100 fotboll utan det blev mer och mer musik så att jag kom in och mer på, mer på de bitarna och så och framåt den 15, 16, 17-årsåldern så kommer vi in ännu mer på, jag kan berätta lite annat, just influensad. Jag en kille som var väldigt duktig på piano och ja, arrangemangsynt grejer och så jag och De bitarna blev ju också, influerade mig väldigt mycket också. Och eh, jag tycker att mixen är just att, att skapandet, att, att få ihop det både från hårdrock och när det möter lite de här elektroniska elementen eh, har ju också varit någonting som har påverkat väldigt mycket av Outchance Sound. Och så som vi har låtit genom åren och som vi låter nu också på de, de nya plattan som är på gång här. Så jag tänkte att vi kan köra en äh, gammal Godin också som inte kanske är så mycket hårdrock men äh, tycker jag har en väldigt god äh, tung och mörk äh, underton i sig. Det är låten äh, It's No Good med Depeche Mode från plattan Ultra. så nog god. Jag tycker den plattan är väl den som är en bra Depeche-mortplatta. Mycket av andra var väl för mycket blipp och sånt för min smak så att jag tycker den har en väldigt mörk och god Tillbaka lite grann till mitt fotbollsspelande. Jag höll på med det under rätt många år då. Rätt så seriöst under några år då som sagt. det var ju Hamstad BK, en kort sväng och lite anekdota runt Fredrik Ungberg. Man förstod ju redan då att han kom bli något något väldigt stort då, va? för att den enda gången vi var <kör> efter träning och sånt där, så då la han två timmar på gymmet och lyfte skrot medan vi andra satt och skojade i omklädningsrummet och gick ner på stan och sova. Han var väldigt dedikerad så det är rätt kul att se, så redan i unga åren, var 17-18 år så såg man väldigt tydligt att det, det kommer bli någonting av han. Men vidare efter det så började vi väl mer och mer, kände jag väl när man var nere i Småland, att man inte riktigt ja, kom någonstans med musiken. Så det blev en flytt till slut till Göteborg. Och där faktiskt i början så var väl louchen lite grann på is, utan jag började spela ett band som heter Dice med ett gäng kompisar. Och kom igång med lite rock roll rockenrollhållet lite tyngre rockenrollhållet med lite monstermärkligt influenser. Så vi körde ett tag men sen så kände jag väl att draget till just den här mer melankoliska stuket kändes ju som att det är det jag vill hålla på med så att då blev det att vi spelade in två stycken eller en, ja, en EP kan man kalla det i början på 2000-talet där och då kände jag väl det var där jag verkligen förstod att shit är ju det här. Det här tycker jag känns ju jäkla kul att göra då va. Tyvärr som bandmedlemmar och intresse och annat då så, så det funkade inte och killarna som var med oss från Småland då det, det, det var rätt tydligt att vi hade liksom olika tankar och känslor på hur, hur man ville göra det här så att det blev att jag flyttade mig själv och Outshine till Göteborg. Och där vi, ja, karusellen runt bandmedlemmar började kanske lite litegrann. Eh, vi är väl uppe nu i, tror jag, 14:e basisten genom åren. Det är inte klokt. Man kan ju tänka att jag är har väldigt svår människor att göra med det. Det kan stämma, men det handlar ju väldigt mycket om att vad man brinner för, och vad man känner och vad, vad det innebär att hålla på med musik. Eh, och det är ju för mig har det blivit mer än... Det är mer en livsstil än att, just att bara spela musik för att det är häftigt utan det har hela tiden varit en, en grej att uttrycka sig. Och... Saker och ting som man kommer in på lite senare här eh, i livet man, när man tacklar ty ty ty tyngre grejer och saker och ting händer som eh, gör att man eh, blir väldigt påverkad. Och det tycker jag, då är musiken en väldigt bra kanal att eh, ta ut det här. Eh, som sagt spelar du ju en Paris Lost låt innan. Jag tänkte köra en till här som kommer från eh, plattan One Second. Också en tycker jag en milstolpe för det bandet men även för eh, mig som, eh, som musiker. Den, eh, den mixen av lite syntinflerade och lite tyngd och sådär tycker jag är fantastiskt bra. Så att, då kör vi den. One Second med Paris Lost. Mm. Ja, det var då One Second with Paris Lost, som sagt ett band som har influerat mig och väldigt trevliga människor, vi har med dem här 2013, väldigt trevligt, jag gjorde som så att jag köpte med mig Göteborgs nu och bjöd dem och de blev helt exalterade, det är ju väldigt fin. både Aylen tror jag jag köpte och de var det. Och eh, det slutade med att då jag fick ju köpa upp en laddning till när vi kom till Sverige då. vi var i Skandinavien och turnerade runt då. och det var ju som de sa The best morphine beer they've had och, eh, Alltid fint med bra eh, Bra betyg på våra Göteborgsbaserade eh, På på influens och sånt eh, som sagt det gick till eh, Göteborg och eh, det blev lite nyrekrytering av medlemmar och så det var jag och eh, Ja, original trummes egentligen som flyttar upp. Han blev det mer gitarrist. Anders Karlberg heter han. Eh, och när vi flyttar upp hit då så jag har jag alltid också varit ett stort fan av eh, gammal eh, dödsmetall eh, Och egentligen den grenen mycket som är från ja, samma från Stockholm. Då, runt omkring banden En tomb, Dismember, Unleashed. Och eh, i det här då när jag spelade med Supra så gick jag ut lite till Outshine. Eh, och ändå så... Eh, det var väldigt kul också. Så att, det var väl en liten sidor jag också lärat mig lite grann ut den här bröt jag dödsmetallen eh, som jag också alltid har gillat. Så eh, ja, vi kan väl ta en sån tänkte jag. Vi kan väl köra. Eh, Wolverine blues med en ton. Wolverine Blues, Entumbled, Stockholmsband, föregrundare inom Dödsmättaren, som jag tycker är väldigt bra. Och som ni säkert hör så är jag från Småland, då, inte från Göteborg. Jag har bott i Göteborg i nästan 20 år. Dialekten går ju går inte ur. Och. Det är ju egentligen det småländska mörkret som jag har försökt att bygga vidare på i Outshine och kan man säga så när vi flyttade upp till Göteborg och skulle vi köra vidare så tror jag väl min, ja, min driv och min längtan för att verkligen komma igång med det här fullt ut så blev väl rekryteringen av sångar och annat kanske inte ja, 100% lyckad nu i efterhand så vi var väl på lite vill, ute på villospår där ett par år. Med ja, en, säga, två platt, eller en, en platta och ett antal USA-turneringar. Vi åkte iväg första vändaren 2000, 2005. Och otroligt roliga år. Tjädra drag och det hände otroligt mycket roliga grejer. Bland annat tror jag att vi har satt världsrekord i antal. State Patrol, just att vi ja, stoppar av State Patrol i USA. Åtta gånger var det på första turnén. Vi hade ju en gammal eh, skevaväran från 86 eh, som vi eh, som rollade mattsvart. Och som kanske inte var riktigt eh, laglig då fullt ut. Och jag minns, jag tror vi var i Wisconsin så vet jag att han sa till oss att eh, guys, just get the fuck out of my state. Och eh, de var väldigt sura på oss för att eh, det var inte mycket som var helt på de här bilarna. Det, jag vet vi körde till eh, Detroit och skulle spela och Eh, vårans sångar som vi hade då var lätt. Ja, var lite nervös lagd om man säger så eh, och eh, då, la, då var det spöregnade och vi hade bort dem som vi var sena och eh, det spöregnade så la, la torkan av. Jag körde, min lillebror satt jämte ämte och jag sa ja, vad du än gör så säg inte till Ellen att inte torkarna funkar längre för vi får bara köra nu. Man ser knappt men bara, veckan inte gör ingenting utan, utan bara, vi får bara ta oss fram och eh, vi kom fram till slut men just om... De här resorna det var väldigt, väldigt kul, väldigt mycket vänner och sådär. Men stilen på bandet och allting, det blev väldigt... Fokusen blev väl inte riktigt det jag har... Som jag kanske brinner för, det kände var rätt. Man drogs med i det. Det var mer, som man säger... Det var mer party och det runt omkring som var roligt Utan själva musiken, text och det här tyngden som jag alltid har känt är det som betyder något. Besvann det svann väl där ett par år, så att... Det blev faktiskt att vi... Till slut och så hamnade vi lite grann vid vägsände här för den fyra år sedan, för snart fem år sedan. Där vi faktiskt, där vi gjorde, gjorde en liten om, omtag. så att säga, för att fundera på vad, vad, vad står allt vad är det alltjänsten ska jag göra då. Så det gjorde vi ett lite byte, och eh, stilen kom väl tillbaka lite grann till det en gång var. Eh, där tydliga influenserna var det mörka, suggestiva bruket. Så att jag tänker att vi kör en låt till från. Eh, en platta som jag tycker är bland de bättre som har gjorts. Och det är Type of Negatives Bloody Kisses-platta. Tänkte vi kör Christian Woman. Mm. Ja, det var Christian Woman med Type of Negativ. Eh, Vad var vi? Jo, eh, vi var iväg på ett antal USA-turnera ett par år i, i sträck. Eh, vi släppte en platta 2007, bad Things, Always and Bad. Vi släppte en ny platta 2010 eh, som heter Until We're Dead. Men eh, någonstans där, 2011-2012, så kände jag väl att det här, det här, det här håller liksom inte med Sättet med hur, hur det här var tänkt. Utan det blev mest en ursäkt för folk och... och, och ja lite grann, lika rock, rockstjärnor eh, och jag kände att det är inte, inte därför jag startade Outchern och så så att det, det blir lite av en omstart eh, 2012 där vi faktiskt fick eh, dra tillbaka en platta för eh, det skedde sig precis i den releasen så då blev det att eh, vi rekryterade en ny sångare som heter Micke Holm, god vän eh, fortfarande, han är inte med i bandet längre men vi är goda vänner ändå och det blev lite grann en nystart med det. Lite ett annat sound tillbaks till grunden och vi åkte ut på en turné med Paris Lost som jag nämnde innan 2013. Och nu kommer vi väl fram lite grann till det jag tänkte behandla som är. Ja, det i livet så ibland händer det saker som kan vara väldigt tungt och det tänker jag att berätta lite om det kring. För jag tror många går igenom tunga perioder i livet både med relationer och med... Kanske företagande och, och, och jobb och, och annat. Va. Och, och, faktiskt, fredag den 13 september 2013 så, så började egentligen tre, nästan fyra års helvete för mig som person och för bandet Outshine då. Då vi kom in från turnén med Paris Lost och fick inbrott i vårt turnéfordon. Där man stal oturligt nog bara mina grejer men mina prylar prylade fanns jobbdator, en dator med en eh, komplett pre-recording eller en ja, en, en föreproduktion för en ny platta nästan 30 000 garser pass bilnycklar, husnycklar rubbet försvann och eh, det var väl här någonstans jag kände att fan det, det här där håller liksom inte eh, den reaktion inom bandet och sådär hur man inte riktigt förstår allvarlig tid och sådär, det, det gjorde att eh, där någonstans så, så blev det ett vägskäl, och eh, efter det hände ett antal tunga grejer som, som nu har verkligen påverkat och format mig som människa, och även Outshine som den platta nu som kommer fram här nästan tre år senare, som kommer komma ut höst eh, hösta nu. Eh, och eh, tänkte så berätta lite om den här perioden och hur man kan tackla sånt och hur. Eh, Tufft det kan vara både för familj och vänner och allting när, när saker och ting går på riktigt åt helvetet va. Så då tänkte vi att då kör jag väl en liten låt på detta. Eh, där jag, min ja, grundtanken är så här att jag har haft en liten dispyt med en liten myndighet i Sverige under två och ett halvt år som jag kommer att berätta om. Och eh, jag tänkte att då passade med en låt som heter Where the Slime Live med Morbid Angel. Where the Slime Live, Morbid Angel. Också en stor eh, inspirationskälla. Väldigt bra dödsmätalband. Jo, det jag nämnde lite grann, jag tänkte så du skulle berätta lite om att jag gått igenom en väldigt jobbig grej vad det gäller svenska myndigheter och så, där jag fick en granskning på mig och mitt företag och i början så pratade jag med dem och de var trevliga och sådär och de sa du vet ju lite grejer här vi behöver titta på bokföraren och jag har ju en firma som hjälper mig med detta då, jag driver ju en firma sedan ett antal år tillbaka där jag håller på dels med musik och annat men även med design och produktutveckling och webbdesign och lite, lite annat. Då. Så de började titta på detta och det var inga konstigheter utan vi var där och de var så trevliga och allting var så frid och fröjd. Jag lämnade av all bokföring och så här. Och ja, efter ett par månader så sa de det att då tog de in mig i sitt lilla rum. Ni som inte har varit där någon gång så börjar man ju undra lite vad de håller på med för att det är mer eller mindre som säljer. Där de stoppar in dig lås i dörren och så går de in på annat annat håll och så har de en bänk emellan så inte du kan komma åt dem. Eller vad det är nu de har gjort det för. Då säger de till mig att Jimmy, du måste ju förstå att eh, det här med musik och sånt är ju inget eh, riktigt yrke. Det kan man ju inte leva på. Eh, där sitter jag och min eh, ekonomikjej eller tjejen kan hennes ekonomibyr. Och tappa hakan och bara vad, vad menar du då? Nej men det är ju tydligt att det, det du gör det är bara hobbyverksamhet och eh, jag fattar ingenting. Eh, jag bara men ni, det är ju ni som sätter upp regler för moms och, och annat och ni har ju ni som sätter satt direktiv för hur mycket du måste omsätta och, och så här för att det, en hobbyverksamhet får du inte omsätta mer än 50 000 sen vill ju ni ha momspengar pengar och annat. Nej men vi anser det att det är hobbyverksamhet så vi tycker att du ska betala tillbaka 1,1 miljon. Eh, ja. Det är ju inte helt enkelt om man är en egenföretagare och eh, i det här så eh, finns inget som helst belägg, ingenting i bokföringen, ingenting av det här som är överhuvudtaget i närheten av detta utan detta är någonting som skjuter ut sig. Självklart så får man ju en total panik av det här och eh, vet ju inte riktigt vad man ska göra och eh, det, det, det skapar ju ett vakuum men man, man mår ju för jävligt och jag gjorde då att jag försökte, ja, försökte kontakta, hitta en jurist och börja titta på det här tyvärr i det här så den här juristen då var ju inte riktigt med i matchen fullt ut, jag skulle kan säga, lyssna på gemensam, lite gemensamma vän då han gjorde det bara ännu värre han hade inte koll på oss överhuvudtaget så att jag satt in sån jävla sitt så att jag till slut eh, Fick till med då att det är bara så att du, du, får, du ska betala in de här och du har 30 dagar på att göra det. Och äh, det, det, det mörkret var ju helt makalöst tungt. Och då tänkte jag att då kan vi köra en liten glad äh, låta äh, med mitt eget band. Som äh, låten heter då äger ni. Och äh, det finns ju rätt äh, tydliga, ja, texten kan man säga är rätt talande. Så här kommer Agony med Outshine. Det var då Agony och faktiskt med den nyligen rekryterade nya sångaren vid namn Tony Jelankovic. Som jag är otroligt peppad och glad att han har valt att hänga på Outshine-tåget här. Jag tycker han lyfter bandet, plattan och låter han till en helt annan nivå. Det känns jävligt bra. Och det så också nu att vi har signat med Gain och Sony här för att släppa den nya plattan som jag har hållit på med i, i tre år ungefär. <laughs> så nu är det hög tid så det blir till hösten så det känns väldigt väldigt roligt. Men i alla fall om vi kommer tillbaka till myndighetsdravlet. I det här då det är ju fruktansvärt tung eh, sak att uppleva men just den här eh, känslan av maktlöshet är någonting jag inte önskar någon. Det, det är fruktansvärt då. Myndighet kan göra så här mot en, en, en, en företagare och en människa som har gjort betalat skatt och jobbat i hela mitt liv och ligger på flera hundratusen om året i skatt och, och, och att de försöker liksom eh, allt vad de kan knäcka en eh, för att de kan göra det. Det, det jag har fått lära mig också är då att tjänstemanansvar är borttaget hos våra myndigheter. Det tror inte alla vet om. Men, men man, man sätter det i system och för man har ingenting att förlora. Så jag var ju en fruktansvärd sits. Tyvärr så anlitade en jurist som inte hade, ett koll, hade ett koll överhuvudtaget på vad han sysslade med. Och eh, i det här eh, så... Eh, det var ju nästan tills jag inte visst för att vägen. Och, och nu har reglerna som sådana också när de har bestämt sig för någonting. Det landade på 850 000. Så har man 30 dagar på sig att betala. Och jag hade inga 850 000 liggande någonstans. Jag började sälja av gitarrer och sälja av säger för att pengar måste ju innan man så alltså. ryker företag du, man tappar allting va du får, inte, du får inte vara ägare av ett företag heller om du åker på en sån här grej då. så man måste lägga ner aktiebolag och allting då eh, så situationen var ju helt absurd i det här då så eh, hade jag även ett hus eh, i detta som jag då var tvungen att avyttra men eh, jag levde tillsammans med inför detta där då och tänkte att då kan vi göra så att jag säljer min säljer huset till vd Tyvärr så, ja. Hon glömde att betala det helt enkelt. Och det är ju lite halvjobbigt så. Så jag tänkte då kör vi en låt på det. Blind med corn. Skit ska man behöva ta. Samtidigt har jag i mitt liv alltså, då har jag så alltså en myndighet som kräver mig på 850 000 inom 30 dagar. Jag eh, säljer ett hus som jag inte får betalt för. Eh, lite lätt eh, ångest va? Men eh, det resulterar ju i väldigt bra eh, låtstexter kan jag säga. Eh, på den nya outkärnplattan då. Så det är ju positivt. I det här så, så känner jag att fan, det, det, är, det, det, är o, det är svårt att beskriva hur, den situationen, den känslan, den totala vanmakten. Men som tur var så, så mitt steg var faktiskt att det är något som inte stämmer här med juristen som företräder mig. Det, det, det stämmer ju inte med de här skattegrejerna, det kan, det kan ju inte, det funkar inte. Så jag började faktiskt läsa på skattelagar, <laughs> väldigt rockande roll. Eh, och började insätta men eh, så, så här får det inte gå till det, det här stämmer inte skit så jag gjorde som så här jag ställde han mot vägen och frågade vad sysslar sysslade med egentligen det här funkar inte det här det funkar ju inte, funkar ju inte. helt galet Som vän till mig jag eh, vi kan nog få börja fråga runt vet ni om någon som är du är en duktig jurist som kan hjälpa mig med detta då? och fick ett tips av en vän eh, en kille eh, som jobbar här i Göteborg eh, som eh, Staffan Sörensson heter han, Napoleon juridik han kom in och hjälpte mig med detta och tittade över detta och han sa att det här är ju helt galet jag har aldrig varit med om något värre vad det gäller rättshaveri för det är ju ingenting som stämmer i det, det de har satt ihop då, vilket gjorde mig ännu mer perplex hur, hur, hur, hur kan det få gå till så här i ett svenskt samhälle där vi liksom där vi liksom ja, tror att vi lita lite på myndigheter och så tyvärr är det inte så fallet och det finns faktiskt undersökningar på att vi är väl det landet i världen som fortfarande litar på myndigheter mer än vad vi litar på en privatperson. Det förekommer inte någon annanstans. Han började rota i detta och... Men tiden var ju så knapp och allting så att jag fick ju ta och... Ja, vad ska man göra? Jag höll på att bli galen alltså. Man blir ju så jävla förbannad också i den här skiten. Ja, eh, men man blir ju frustrerad och man blir ju riktigt irriterad och förbannad hur folk och kan bete sig egentligen. Eh, I alla fall då så, eh, min gode jurist, han, han, det han räddade ju livet på men det är ju inget att snacka om. Så får bjuda han på, jag har fortfarande inte bjudit han på den ödeln jag har lovat få ta och göra det. I alla fall, eh, situationen var så illa då. 30 dagar, 850 000, inget hus. Eh, nattsvart Så jag fick göra helt enkelt så att jag fick gå till banken. Och eh, ni kan ju förstå minen när man kommer in där och säger tjänarläget idag. Hur oh, var det bara? Bra. Du, eh, jag tänkte så här: kan jag låna 8-50 000 till en skatteskuld? De. <här> De. <här> De. <här> De ramlar av stolen. Vad, vad säger du, min klokel? Vad, vad, vad, vad, vad är det nu då? Jag berättade hela historien och så sa att det, det är den sista utvägen. Ja, det, det är inte så mycket, mycket annat jag kan göra för att eh, det så här ser ut. Eh, det är helt fel. Vi kommer att överklaga och, och göra någonting åt detta. Och eh, eh, Men jag måste, jag måste få in de här pengarna. Då. Så de tog ett möte internt på banken och eh, två dagar senare så ringer de upp mig och så säger Jimmy, vi hjälper dig. Vi lånar ut de här pengarna till dig. Du är en god gubbe, du har alltid skött dig och, det är liksom inga konstigheter. Bara vi får lägga upp en avbetalningsplan så får vi verkligen hoppas att det här löser sig. Så jag fick lånat pengarna från banken. Satte in det på skattekontot och så skickade vi ett mejl till dem. Och så sa vi, nu är det så här gott folk. Eh, nu ses vi i rätten. Ja, då, när vi då hade betalt in detta så skickade vi in papperna till förvaltningsrätten där vi stämde skatteverket. och ja, det lustiga i det här är att den här samarbetsförmågan som lyste med sin form under två års tid från den här myndigheten helt plötsligt så så så vad det var. Det är ju inga större problem då. Utan ja, det var Jimmy hade ju inte gjort fel och jag hade ju, allting var ju rätt och riktigt och hela fadrullen var. Men de lyckades ju dra ut på det ändå i ett halvår. Men helt plötsligt, de sex punkterna som de ansåg att jag hade gjort fel, helt plötsligt så var det inget fel. Så efter sex månader, nu här i höstas, så fick jag insatt på mitt konto lite över 700 000. Då. Så att, jag gick tillbaka till banken och så sa det. Tjena grabbar, nu är det så här. Här kan ni få tillbaka sina pengar. Eh, det löste sig. Och det är rätt kul när man gör high five med, med chefen på, på, på banken där vi efter en sån här grej. Eh, ja, det är helt otrolig känsla. Det, det, det är svårt att förklara den lättnaden och den, den underbara feelingen. Va? Men i det här då situationen på det sättet hur de behandlar folk och tyvärr är detta vanligare än man tror. Jag tror många där ute som är företagare och annat då kanske tyvärr känner igen sig i detta. Jag säger bara stå upp, ta reda på fakta, ger inte för det här sättet system mot oss vanliga skattebetalare. För att det, det, det är för jävligt att så här ska det inte gå till. Det är vi som betalar skatt och sköter oss, det är vi som faktiskt rör runt i landet och det är vi betalar de här myndigheternas löner. Så att Det gör mig riktigt riktigt upprörd och det är någonting jag kommer att se till att supporta och hjälpa oss åt för att sprida. Jag, menar, för jag tycker inte man behandlar folk på det sättet. Och man blir upprörd, man blir ledsen, man förlorar massvis med ja, allt runt omkring. Det har varit jättetufft med vänskap och allting, relationer och det, det, det är tufft att tackla sånt här. Va? Och vanligt folk ska inte behöva gå igenom sånt här. Så stå upp gott folk. Här kommer en riktig stänkare med Dismember, Casket Garden. Ja, det var Dismember med Casket Garden också ett, ett av mina favoritband, de tidigare plattorna gammal eh, god dödsmätta Tillbaka till det vi pratade om innan eh, jag lyckades stå vinna i, i förvaltningsrätten mot eh, Skatteverket men mitt företag, eh, fick upprättelse fullt ut jag har nu under nästan ett års tid försökt få tillbaka lite kompensation för all, allt, ränta och advokatkostnader och annat. Då, nu bara för några veckor sedan så fick jag ett utkast från då som bara var löjligt. Så att, men det är som sagt det är på sin upprinning och det känns otroligt skönt att den biten löste sig då. Då tänker man ju att då är det väl lugn och ro då men nej. Jag hade också ett litet hus då, som jag ägde ihop med en, en person som man lite glömde av. Då, att man, det bör man när man säljer saker och ting så bör man ju betala för det. Då. Det brukar underlätta det är hela, annars kan det bli dålig stämning. Det här håller jag ju fortfarande på med då, och Som du var så har vi en tingsrätt här i Sverige då, som kan hjälpa till med såna grejer. så att Det, det rog jag mig med just nu. Lite tingsrättsgrejer och annat. Jag menar, det man har ju fått lite vana på det här och ja, min kära jurist, han är ju överlycklig för jag har ju klippkort och sannhet så att det är perfekt. Nej, skämt åsido, det är, det är tufft är det, men man, man, man får ju en, en bit djur känsla till allting också när, när det är så otroligt mycket som händer och som är jobbigt då. Och tyvärr också så vill jag väl också nämna då att i, inom, i familjen så har vi haft det väldigt tufft också. Några nära släktingar som har gått bort under väldigt kort tid som har efterlämnat sig tre barn i, i, i familjen då, mina kusiner och otroligt sorgligt. Mamman dog först och inte mycket mer än ett år efter så dog pappan då. Jag misstänker faktiskt att det var hans hjärta som la av sorg och det är fruktansvärt tungt när sånt här händer då och... Men det har också svetsat ihop familjen och eh, barnen nu då, den eh, yngste killen där, han flyttar faktiskt upp till Göteborg nu. Eh, förhoppningsvis kommer han in på skolan på Chalmers och eh, vi har kommit varandra närmare och så där Och de har också ett väldigt stort intresse i musiken och så sådå. Eh, också stora fans av dödsmetal. Det är ju positivt va? Det är där man hittar glädje va. Eh, men jag tänkte faktiskt spela en låt här som är en liten hyllingslåt för just det. Eh, inom familjen och annat då när vi tänker på var vara nära och kära då, och det är ett av mina föritband typ av negativ låten heter Everyone I Love Is Dead Ja, det var då Type of Negative igen, ett av mina favoritband. Skrivit otroligt mycket bra musik tycker jag, många bra plattor genom åren. Tyvärr gick ju Peter sångaren där bort för ett antal år sedan då och lite synd att det bandet inte finns med. Återigen, familjen har gått igenom rätt mycket trauman de sista åren också och det är tufft. Jag tror många kanske känner igen Sido och då och det positiva är att det svetsar ihop familjen ännu mer och man blir ju, man blir ju tyvärr starkare och what, uh, what doesn't kill you makes you stronger och det stämmer väldigt, väldigt bra uh, så det fighten pågår för fullt här, det är lite tingsrätt och lite annat och uh, jag kan ju nämna då när det, menar, när det ändå allt jävlas och att så får lägga på lite texter grejer min kära mor hon uh, separerade här för ett halvår sedan från sin ja, förrätta detta man då. Han eh, tog inte det här så där jättebra och eh, ja, blir egentligen ja, han tappade lite kan man säga. Så utöver de här sakerna så har jag och min flickvän och min mor och min mormor och min bror eh, oss med eh, att få eh, ja, massa dödshot och mail och facebook inlägg och grejer från den här eh, lustekuren. Där han ska ha gäl och så han ska göra det ena och det andra och han skickar bilder på sina genitalier och då, ja, diverse roliga saker så. Eh, och det pågår, pågår i flera månader. Det, jag tror vi kom upp i en 110 voicemails tror jag, om min flickvän hade fått. Och nu när man har varit med om allting så är man ju duktig och kategoriserar detta i mappstruktur och grejer då, så att man kan förse en eh, kära polismyndighet med de här sakerna då. Eh helt vansinnigt, eh, man fattar knappt att det är sant, och den här personen då, ja, han är, han är ju inte, han är inte riktigt frisk, liksom. det är ju det som är grejen, men det är otroligt påfräst, jag menar han till och med trakasserar en 82-årig gammal tanta, eh, det, men ja, man tror inte det är sant va, men eh, det ska polismyndigheten ha jag vet hur jävligt de har det i Sverige idag, de kämpar oss lite och och även eh, polisläkten i släkten. Och de, gör, de gör så gott de kan. Jag har full respekt för dem. Och eh, de har faktiskt tagit detta. Plockat in han. Eh, och, och nu har lugnat ner sig. Så det känns väldigt, väldigt bra. Så att eh, ja. Jag vet inte. Det bildar en rätt igång där också. Misstänker jag. Ja, det var Over the Maness med Paradise Lost. Ja, sammanfattningsvis, det har varit ett par hemska år. Med rättegångar, dåliga advokater, förlorade hus, eh, svek och, och galningar som jagar livet ur vår familj. Eh, och även när nära och så har gått bort. Men eh, vad ger allt detta? Jo, det ger en otrolig styrka för familjen och för mig som person. Och det ger också en grymt material till en ny outkämplatta. Och det är där vi är idag. Känns helt underbart. Tyvärr fick vi göra en. Jag fick göra en liten. Ja, en sista omstart hoppas jag nu i står där vi. Killen som var med i bandet inte riktigt. Vi hade inte riktigt samma mål och tänk och sådär. Då, då kände jag att nej, nu en gång för alla så, så gör vi en ordentlig omstart och rekryterar folk som som vet vad det handlar om och, eh, I och vi det då så joinade Tony Jankovic eh, bandet vilket har lyft soundet och, och plattan något helt enormt så det känns fantastiskt bra och eh, tanken är att släppa plattan nu till, till hösten sen höst eh, tillsammans med Gain Sony och eh, det blir en ny USA turné till våren och releasefest var, var det blir här så att, eh, ur allt det här så känns det som att verkligen att allting har vänt och man kommit ut otroligt mycket starkare. Familjen är jättesammansvetsad och det känns så skönt att outkänna tillbaka där vi där vi hör hemma så att säga. Så då tänkte jag att då kör jag en, en bra låt här med en fantastisk sångare, Peter Dolving. Bandet heter The Haunted, låten heter The Flood. Ja, de här fyra, ja, tre, fyra åren som har varit nu, det har ju självklart gett eh, väldigt mycket bränsle till en eh, nyartjärnplatta. Med allt brutalt som har hänt, men det har också gett mig en otrolig insikt i hur vårt system fungerar. Eh, vilket gör mig väldigt både ledsen och väldigt, väldigt upprörd. Hur tydligt det är att våra myndigheter och personer i maktposition försöker söndra oss svenskar. Försöker få oss att välja sida vad det gäller politik, vad det gäller tyckarna och tänkarna. Och jag tycker det är så fruktansvärt sorgligt för att vi svenskar och vi, vi, vi, är, vi ska hålla ihop som folk. Det är det, det liksom inte meningen att vi ska söndras och allting och att det är vi och dem och allting som, som just nu rullar upp. Va? Det är myndigheterna, det, det, de sätter det i system, de vill söndra för kan du söndra då kan du också kontrollera. Och där får att lära mig den hårda vägen. Så att, för mig är det otroligt viktigt att få med detta. Sen finns det en mycket djupare mening i, i, i vår nya platta 1313. Eh, där väldigt mycket av det också ligger i detta. För att för mig är det otroligt viktigt att vi står upp för varandra. Står upp för oss vanliga individer vanliga människor. För det makthavare och systemet vill det är att söndra oss människor. Splitta upp oss för då kan de kontrollera oss. Och det är något som gör mig så otroligt förbannad och ledsen. Men jag vill i alla fall spela en låt här eh, som jag tycker är en fantastiskt vacker låt. Som säger väldigt mycket som jag, jag tycker är det, det fina med Sverige. Om man varit ute och rest och ut och turnerat och allting så, så, så finns någonting. Människor är väldigt, väldigt imponerade hur, hur vi i Sverige lever. Hur vi tar hand om varandra. Hur vi, vilket välfungerande system vi faktiskt har. Men alla försöker intala sig att det är totalt värdelöst. Det är det inte. Vi har problem som alla andra länder, vi har problem i olika delar av Sverige. Men det hjälper man genom segregering och utanförskap blir bara värre om, om, om det är så det är. Vi behöver samla ihop oss och förstå varandra. Och Det handlar inte om, om, om vad politiker försöker stoppa in och försöker indoktrinera oss med. som skit ska vi stå emot. Så att jag vill köra en låt här som heter Sverige med bandet Kent. Jag namn är Jimmy Norberg. Jag har idag varit sommargäst på Pirate Rock. Jag vill bara tacka alla som har lyssnat och jag är väldigt glad att få dela med mig av, av mitt liv. Både de tunga bitarna och de bra bitarna. Jag hoppas att ni kan ta till det detta och att det hjälper er och känner igen er och att man... Man kan uppnå det mesta om man kämpar, om man ger sig fan på att inte, inte låta sig tryckas ner. Och det är viktigt att vi vanligt folk, vi ska hålla ihop. Vi ska hålla ihop mot myndigheter som försöker trycka ner oss. Vi ska stå upp mot maktmissbruk och annat och all den söndringen som pågår just nu. Vi vanligt folk, vi ska, vi ska hålla ihop. För tillsammans är vi, så är vi jättestarka. Ni får ha en underbar sommar. och. Jag hoppas verkligen att vi syns just när vi släpper platta, en ny platta med Outshine. Jag tackar så mycket. Har du underbart. Hej.